А.М. Аркуші макулатури. На ці безглузді, жалюгідні іграшки, згайнував найкращі роки життя. І тепер ти нарікаєш, старий йолопе, і звинувачуєш долю, якій ти зухвало опирався. Яке тобі було діло до цих вельмож. До всього цього світу, з якого ти глумився, поважав його дурним, а сам виявився ще дурнішим. Треба тобі було триматися свого ремесла. Так, ремесла, майструвати органи, а не вдавати себе мага і віщуна. Тоді вони б не вкрали її в мене, моя дружина. Залишилася б зі мною. Я сидів би, як вправний ремісник біля верстата, дужі челядники стукали й гупали б молотками навколо мене, і ми творили боргани, що тішили б слух і око дужче за будь-які інші, і біля мене була б к'яра. А може, й веселі хлопчики чіплялися б мені на шию? Може б, я гойдав на колінах гарненьку донечку. Хай йому сто чортів, що заважає мені негайно втекти звідси і вирушити на пошуки втраченої дружини по всьому світі. На цьому слові майстер Абрагам, що розмовляв сам із собою, шпурнув під стіл почато автоматичну іграшку разом з інструментами, схопився з місця і почав схвильовано ходити по кімнаті. Думка про К'яру, що тепер майже ніколи його не покидала, збудила в його серці болісну тугу, і так само, як тоді з появою К'яри, почалося для нього натхненне, сповнене високих поривів життя, так і тепер сама згадка про неї прогнала зухвали, породжене буденністю невдоволення тим, що він насмілився зазирнути далі за своє ремесло і віддатися справжньому мистецтву. Він розгорнув книжку Северіно і довго дивився на свою милу К'яру. Потім, начесно вийде, що втратив здатність відчувати і тільки автоматично скоряється свої внутрішній спонуці, майстер Абрагам підійшов до скрині в кутку кімнати, Зібрав накидані зверху книжки й речі, відчинив її, витяг скляну кулю і весь пристрій, потрібний для таємничого досліду з невидимою дівчиною, прив'язав кулю до тоненького шовкового шнурочка, що звисав зі стелі, і прибрав в кімнаті так, як потрібно було для схованого оракула. І аж коли все було готове, він отямився від запаморочення і як здивувався з того, що почав робити. Ох, голосно застагнав він, охоплений розпачем, і знесильно опустився в крісло. Ох, Кіяро, нещасна втрачена Кіяро. Я вже ніколи більше не почую, як твій милий голос відкриває те, що сховане в глибині людських сердець. Єдина розрада мені на цьому світі, Єдина надія – могила. Зненацька скляна куля загойдалась І почувся мелодійний звук, Наче подих вітру торкався струн арфи. Але скоро той звук вилився в слова. Не минуло ще життя, Не погасли всі надії. Фатум шлях твій перетяв, сила клятви й досі діє. Та тримайся. Страдна мати всім розраду нам дає, все поможе подолати, в горі проблиск щастя є.